Muslimin dan muslimah mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Abi Wa'il Syafiq bin Salamah radhiyallahu anhu. Kata dia, "Kan benu Mas'ud radhiyallahu anhu, yudhakiruna fikundi khamis semarah. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أؤمن لكم وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا أو كَمَا قَالَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ seorang sahabat yang bernama Abi Wa'il Syakid bin Salamah radiyallahu anhu dia menceritakan Kata dia Seorang sahabat Nabi Yang bernama Abdullah bin Mas'un Radiyallahu anhu Dia mengajak di masjid Pada tiap-tiap hari khameh Seminggu sekali Soalan sahabat Nabi yang cukup terkenal Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud ni Dia ni dia buat tazkirah Dia duk mengajak di masjid Seminggu sekali Hari al -Hamis. Satu hari satu orang sahabat Kata dekat Ibn Mas'ud ni Dia kata Ya Aba Abdirrahman lawadditu anka zakartana kull yawm. kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata aku suka kalau boleh kamu mengajar setiap hari. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi, dia mengajar masjid seminggu sekali. Masa tu orang lain jumpa dia. Kau ni kata dekat dia, aku suka kalau hang boleh mengajar tiap-tiap hari. Abdullah bin Mas'ud bila orang minta dia mengajar tiap-tiap hari, dia kata, dia kata ana innahu yamna'uni min zalik. Anni akrahu an umillakum. Kata dia sesungguhnya tak ada benda yang menghalang aku daripada nak mengajak di masjid ni tiap-tiap hari. Dia kata, aku tak ada masalah. Kalau hamba nak minta aku mengajak tiap-tiap hari, aku tak ada masalah. Tapi, aku takut mengajak tiap-tiap hari itu boleh menyebabkan kamu jadi bosan. Dia kata, kamu jadi jemu. Hamba nak minta aku mengajak tiap-tiap hari, aku tak ada masalah. Dia kata, tapi takut hamba jemu. Waini a'takhwulum bilmawizh, kama kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatakhwuluna bisha. Jadi kita sesungguhnya aku mengajak di masjid ni selang-selang hari ini, aku ikut macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami dulu. Nabi SAW alaihi dulu pun tak pulut sampai tiat-tiat hadis. Sebab apa? Mahafatasaa mati alaina. Sebab Nabi bimbang, Nabi takut kalau-kalau kami jemu. Yang akhirnya tak mau tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah selian. Mengaji agama Bukan benda seronok Ini benda kita kena ingatlah. lah Mengaji agama ni bukan benda seronok Maka dengan kerana tu Sama ada kita sedang Atau kita tak sedang Ada kawan-kawan kita Yang satu masa dulu dia Lebih sangat pada kita Lepas dia hilang terus sampai tak nampak Muntung kita ini benda ni jadi opanya yang Nabi SAW bagi ingat adalah hadis ni sungguh opa-opanya kita melihat dalam soal perjuangan menuntut ilmu ni ramai yang berjuang dan ramai yang bubur ramai ada orang dia mengaji ni dia punya duk mengaji agama ni daripada 15 tahun, 20 tahun dulu 20 tahun dulu sampailah dia macam tu je 20 tahun dah dia mengaji ni bukan kata baru 2 bulan, bukan baru 2 tahun 20 tahun dah dia mengaji bawa kita pergi mengaji ni daripada 20 tahun dulu sampai malam ni, macam tu je istiqamah tapi ada orang dia timbul, timbul semusim aja. Dia timbul tu sampai mana pun dia ada, lepas tu dia hilang tu, orang kata retak, sui. So, tak tahu pergi mana lah. Kalau dia hilang daripada kuliah pengajian ni, dia pergi mengaji dekat kuliah lain, tak apa. Tapi dia hilang ni, hilang langsung. Sampai kawan-kawan aduk mengaji, tak pernah jumpa dia di mana-mana. Inilah yang Nabi s.a.w. alaihi takut. Nabi takut hal ini. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata makhafat as-sa'a mati Nabi s.a.w. bukan tak boleh nak mengajak sahabat dia tiap-tiap hari, pagi petang siang malam. Tetapi Nabi s.a.w. alaihi takut. Nabi takut as Takut kami ini jadi jemu Jadi bosan Muslimin dan muslimah Yang dirahmati Allah sekalian Maknanya Sesiapa yang menuntut ilmu Tetapi tidak bosan Itu tanda kebaikan Allah SWT bagi pada dia Yang Allah tak bagi pada semua orang Itu kesimpulan dia Maknanya Barang siapa yang dia mengaji ilmu Dia balik Dia semak balik Tengok dia mula mengaji tahun berapa, tahun berapa dulu? Tahun bila dulu dia mula mengaji? Sampailah tahun bila? Jumlah tengok berapa tahun dah dia boleh duduk Sabah mengaji? sujud syukur kepada Allah. sujud syukur kepada Allah. Kerana Allah SWT masih lagi nak bagi kebaikan pada dia. Maka dia masih lagi jadi manusia yang cinta ilmu Allah SWT. Di mana-mana manusia yang dia bermusim? Dia bermuslim ada waktu nampak dia bersungguh lebih sampai mengalahkan orang lain ada waktu dia tinggal terus dia kena muhasabah balik diri dia dan dia kena perbetul balik mana-mana yang tersilap yang tak betul yang salah faham dan sebagainya perbetul balik yang penting dia tak tinggal majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala ada sebuah hadis riwayat daripada Abil Yazdan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma قال Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata, "Ina kula salat rujul, wa kisra khutbah, ma inna min fitkh, fa atil salat, wa akfir khutbah, atau kama kata hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang Sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Rabbil Allah berkata. Kata dia Nabi saw bersabda. Sabda Nabi, Ina taula salat wa qisra khutbah ma inatun min fithe. Nabi kata sesungguhnya satu orang laki-laki yang semayang dia panjang, khutbah dia pendek maka itu satu tanda dia satu orang yang faham agama Nabi kata macam tu. Nabi kata satu khatib yang duduk baca khutbah di masjid kalau sekiranya dia khutbah dia pendek tapi semayang dia lebih panjang daripada khutbah dia maka itu menunjukkan dia satu orang yang faham agama Nabi kata wa atilus salat khutbah nabi kata oleh itu pertanjangkanlah sembahyang dan rengkahkan khutbah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian hadis itu hadis sahih Riwayat imam muslim maksud dia apa nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita jadi orang bijak waktu jumaat ini waktu sibuk waktu jumaat ini waktu sibuk Maka janganlah ada khatib-khatib yang mengambil kesempatan pada khutbah Jumaat itu Sampai tak tahu nak ra'i kesibukkan orang Jadi hantar khutbah sampai sejam Khosyok tentu dah tak ada Sebab orang dah tengok jam nak masuk kerja Khosyok tentu dah tak ada Ibadat sudah tidak jadi ibadat Kerana orang yang dah dengar tu hati dah penuh dengan cemuhan kepada orang yang baca khutbah Manfaat sudah tentu tak banyak mana. Sebab apa? Sebab duduk dalam keadaan tidak khosyar. Duduk dalam keadaan nak marah dekat khatib. Maka sudah tentulah manfaatnya tidak sebanyak mana. Maka khutbah jemaat itu adalah baik. Kalau sekiranya direngkahkan, sebut benda-benda yang perlu. Nabi SAW kata, mana-mana khatib yang membaca khutbah dan dipendekkan khutbahnya. Dan sembahyang saat lagi dipanjangkan sedikit, maka itu menunjukkan atas fahamnya khatib itu terhadap agamanya. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih baik kita bagi satu benda yang tidak panjang, tetapi memberi kesan. Daripada kita sampai ke satu benda yang berjela-jela, langsung tidak memberi kesan. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nabi SAW dia tak suka orang buat kerja Lebih-lebih lagi kerja ibadat Ataupun kerja agama Dibuat dalam keadaan tergesa-gesa Kelangkabut dan sebagainya Nabi tak suka benda macam itu Tersebabkan sebuah hadis riwayat daripada Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Kata dia Anahu dafa'a ma'an Nabi SAW Yawma arafah Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam Waraa'ahu zajran shalina Wa darban Wa sotan lil'ibin Faashara bisawtih ilayhim Waqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ayyuhal nas Alaikum bis sakinah Fa inna albirra Laysa bil'idham Atau kama kal hadis sahib Riwayat al Sorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas dia bersama dengan Nabi, sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi buat haji. Abdullah bin Abbas ni dia sepupu Nabi, dia sahabat Nabi dan dia sepupu Nabi. Waktu Nabi buat haji dia sama dengan Nabi. Waktu Nabi ada di padang arafah. Tiba-tiba Nabi dengar bunyi di belakang Nabi ni, Zajran Shadidah. Bunyi suara orang, jelentuh, riuh, unduh. Bunyi di belakang. Nabi duk ada di Arafah nak melakukan ibadat wukum. Waktu Nabi duk di pada Arafah tu, Nabi dengar, Fasami'an Nabi SAW wa ra'ahu Zajran Shadidah wa tarban wa satan lil'ibil. Waktu duduk di panah Arafah tu, Nabi duduk dengar bunyi di belakang tu. Bunyi orang jerka, menjerik, khayau, tak tentu punca. Wa barban, bunyi ada benda duk pukul, benda kena pukul dan sebagainya. Wa fautan lil ibil, bunyi, unta, menjerik dan sebagainya. Keadaan macam tu. Nabi tak suka bunyi bising-bising macam ni. Nabi tak suka. Nabi dia tak suka duduk dalam keadaan orang menjerik-jerik, Nabi tak suka duduk dalam keadaan orang jerukah aku, Nabi tak suka duduk dalam keadaan yang tidak tenang, tidak tenteram, Nabi tak suka. Bila Nabi duduk di padang Arafrah, Nabi duduk dalam keadaan macam tu, keadaan orang bising, dalam keadaan bunyi, orang dukukui, menatang dan sebagainya fa ashar bi sautih ilaihim nabi sallallahu alaihi wasallam pegang satu tungkat nabi tunjuk dekat orang ada depan dia nabi kata ayyuhan nas alaikum bis nabi kata wahai manusia aku merayu dekat hangpa semua tolong tenang nabi kata alaikum bis Aku merayu, aku minta tolong dekat hampur semua. Tolong tenang. Jangan duk buat kecoh. Jangan duk buat bising. Jangan duk menjerit. Jangan duk pukul hang aku. Jangan duk buat kacau. Aku tak suka benda macam ni. Alaikum bisakina. Tolong bertenang. Fa'innal birra laisa bil'idha. Nabi kata, maka sesungguhnya kebaikan, dia tak akan mai kalau sekiranya kita nak kalut-kalut, nak cepat-cepat kebaikan tidak akan main Nabi kata. nak buat apa pun kena pikir kena tenang kena berbincang kena berunding kita buat elok elok masalah tak boleh selesai dengan riuh honda Masalah tak boleh selesai dengan jerukah, jeruk jer, jer, jer, dan sebagainya. Masalah tidak boleh selesai dengan maki hamur, kaya, tak tentu punca. Masalah hanya boleh selesai kalau semua orang tenang. Boleh duduk, boleh berbincang, boleh cari punca, boleh cari macam mana nak selesai kepada masalah yang timbul. Keadaan akan elok kalau sekiranya dibuat dengan elok. Nabi merayu dekat sahabat dia Alaikum bisakinah Nabi kata tolong aku merayu dekat kamu semua Tolong bertenang Jangan dulu buat kecoh macam ni Kebaikan tidak akan main Dalam keadaan kalut-kalut cepat-cepat Kelam kabut dan sebagainya Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah sikir. Daripada apa yang kita baca pada malam ini dapat kita faham bahawa Islam, dia mahu semua benda berjalan dengan baik. Nak mengaji agama pun, bila seorang minta dekat sahabat Nabi, minta supaya mengajak tiap-tiap malam. Sahabat kata, aku bukan tak boleh nak mengajak tiap-tiap malam. Abdullah bin Mas'un, dia kata, aku bukan tak boleh nak memenuhi permintaan hampa seorang mengajak tiap-tiap malam. Tapi, Nabi SAW dulu pun tak pulun tiap-tiap malam. Basi apa? Basi Nabi takut. Sat lagi dengan kerana terlampau sangat kamu jadi jemu, kamu jadi bosan. Nabi SAW juga, sabit daripada hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW tidak suka kepada keadaan bising-bising, kecoh, kelang kabut dan sebagainya. Sebaliknya Nabi suka kepada ketenangan, ketenteraman, berbincang, berunding dan sebagainya untuk selesaikan apa juga masalah yang kita Mudah-mudahan kita mengikut ibadah daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW alaihi kerana apa yang Nabi sebut itu peraturan. Kita ingat tuan-tuan dalam surah Al-Hajj ayat 32 Tuhan sebut. A'uzubillahi minasyaitonirrajim wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam Quran dia kata wa man yu'azzim sya'airallah Barang siapa yang membesarkan peraturan-peraturan Allah. Barang siapa yang boleh tundukkan diri dia taat kepada perintah Allah. Kepada peraturan Allah. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُومِ Maka itu daripada tanda-tanda hatinya bertakwa. Hadis Nabi ini peraturan. Kita dah baca Nabi suruh lupu tu. Kalau kita ikut lupu tu, bermakna hadji kita ada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam apa yang kita nak buat hari-hari insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 17. Jilid 16 muka surat 17. Kita masuk satu bab kata dia bab iza ra'a fil manam. Ma yakrahu ma Itu Iaitu yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan apabila melihat seseorang dalam mimpinya Barang yang dibencinya Bagaimana ia perbuat Hari ini dia nak tengok malam ini Apa patut kita buat Kalau ditakdirkan kita tidur malam Mimpi benda yang kita tak suka Mimpi kita aksiden misalnya mana ada orang suka aksiden Mimpi aksiden Ada satu kawan baru ni jumpa dia Dia kata ustaz Minta ustaz bagi tahu ni makna saya semalam mimpi pelik Dan mimpi apa Mimpi muka saya terkoyak Allah Al-Quran lah. Terkoyak lagi mana aksiden Tak aksiden duduk tak duduk Dia kata koyak muka keluar sekepin Tak tahu orang kata tak jumpa lagi Langkitang segera ni dia kata mimpi ni dia boleh mai Allahuakbar apa makna di sebalik mimpi yang mai kat kita Allah yang mengetahui Apapun dia kata kalau sekiranya mimpi tu mimpi benda yang kita tak suka mimpi kita sakit mimpi kita punya menyaga jatuh benggerak mimpi anak macam-macam benda yang kita tak suka dia kata ma yasna apa patut kita buat ketahuilah saudaraku mimpi ada macam-macam ada mimpi yang sebenar ada mimpi syaifat ada mimpi yang bernama igau-igawan ini kita dah baca dah itu. mimpi ni ada tiga satu mimpi sebenar maksud mimpi sebenar ialah mimpi daripada Allah Allah datangkan kepada kita satu mimpi yang mimpi itu sebenarnya satu signal satu petanda dekat kita suruh kita berjaga-jaga. Itu mimpi sebenar Tuhan buat mai dengan tujuan kebaikan, dengan tujuan supaya dengan mimpi itu kita berjaga-jaga dan kita akan selamat insya-Allah. Ataupun mimpi dalam bentuk khabar gembira. Kita dapat satu mimpi yang mimpi itu adalah mimpi baik yang kemudiannya memang apa yang kita mimpikan itu kita dapat. Maka jenis-jenis mimpi macam ni dia kata mimpi daripada Allah. Ini mimpi baik. Yang kedua mimpi syaitan. Ha, mimpi hak bukan bukan macam tadi ni. Mimpi sampai menyebabkan kita jadi letih. Mimpi kena hambat. Polis hambat pasal tak bayar saman, midalnya. Ha, oh, ni semua mimpi letih ya. Lari ni sampai tak tahu nak pergi kemana, lari-lari jumpa kereta polis. Lari jumpa kereta polis. Lari jumpa kereta polis. Pasal tak bayar saman ini dia mimpi ini semua mimpi tak baik jadah. Hmm? Jadi <laughs> bukan mimpi syaitan, Nanti dia pergi mimpi igau-igauan. You know? Tengok. Mengigau. Apa-apa tengok doa dah 36 saman. Kalau satu saman 103,600. Jadi dua pihak nak bayar, dia bukan tak bayar, nak bayar dia tak ada duit nak bayar. Okay. jadi dia nak lari, nak lari, dia ke mana? nak lari pergi ke mana ha, jadi terlampau sangat duk pikir pasal zaman ni malam tu mimpi khedap oleh hamba itu dia panggil mimpi igau-igawan dia kata satu lagi dia kata mimpi syaitan mimpi syaitan macam kawan mimpi tadi ni mimpi muka dia terkoyak mimpi dia jatuh bangunan tinggi ini adalah mimpi syaitan baik maka semuanya itu telah diterangkan di dalam beberapa masalah yang lalu dan di sini hendak diterangkan dalil mimpi syaitan itu lagi itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Abi Qatadah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arru'ya min Allah wal hulm minasyaitan diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Qatadah radhiyallahu anhu Kata dia hadis ini diriwayatkan daripada Nabi SAW. Setelah bersabda Nabi bermula mimpi baik itu penyukaan hati. Yang dapat kurnia daripada Allah SWT. Dan mimpi yang tiada baik itu keduka citaan syaitan. Yang diberikannya dan perbuatnya ke atas orang yang mimpi itu, itu dia. Ha? dia kata mimpi ni ada dua dalam hadis ni kata satu, mimpi baik bila Allah subhanahu wa ta'ala mimpi baik, maka mimpi baik ni dia jadi satu kerehatan pada kita kita tidur, kita mimpi mimpi kita mimpi baik mimpi kita jumpa mak kita, jumpa ayah kita jumpa mak kita cakap kat kita, kata dia akun semua dosa kita, ini mimpi baik kita bangkit tidur pagi esok berasa lega berasa lega pasal apa? pasal semalam mimpi jumpa mak kita sendiri dia mai dalam keadaan muka yang manis pakaian yang putih bersih dan dia habak dekat kita kata dia ampun semua kesalahan kita kita rasa lega bila bangkit pagi esok itu khabar baik daripada Allah hmm? seperti mana Nabi SAW Nabi dia pernah mimpi jumpa Waraqah bin nawfal Ah, tuan-tuan pernah dengar nama Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ni sepupu kepada Khadijah, isteri pertama Nabi. Nabi pertama kali terima wahyu dalam Gua Hira. Terima wahyu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun ayat tu dekat Nabi. Itu first experience. Nabi tak pernah jumpa lagi Jibril, itu pertama kali jumpa Jibril, Jibril turun mai peluk Nabi. Dalam keadaan Nabi takut ni. Dalam keadaan Nabi takut lari balik jumpa isteri dia, bagitau dekat isteri dia Khadijah selimut dia, zammiluni zammiluni selimut aku, selimut aku, Nabi takut. Khadijah turut lagu macam mana Nabi mau. Sampai Nabi tenang, dia tanya Nabi, Nabi cerita kat dia. Bila Nabi cerita kat dia, Khadijah kata dekat Nabi. Dia kata, "Wahai Muhammad, aku nak bawa kamu jumpa sepupu aku dia kata nama dia Warakah bin Nawfal Warakah bin Nawfal ni daripada satu orang sembah tokong kemudiannya dia tinggai sembah tokong dia masuk agama Nasrani dia masuk agama Nasrani dan dia seorang ahli kita jom kita pergi jumpa Warakah bin Nawfal kamu cerita dekat Warakah bin Nawfal apa yang kamu cerita dekat aku tadi bila dia sampai depan Warakah bin Naufal, dia cerita dekat Warakah bin Naufal sepupu Khadijah ni. Nabi cerita apa yang dia jumpa, main macam mana, peluk dia kata macam mana dan sebagainya. Warakah bin Naufal terus kata dekat Nabi. Dia kata, kamu akan jadi pemimpin besar di dalam alam ini. Apa yang mai jumpa kamu tadi adalah Jibril yang biasa jumpa Nabi-Nabi sebelum kamu. Dia kata. Kalau sekiranya Allah panjangkan umur aku. Dia kata, dan aku sempat melihat kamu dihalau oleh kaum kamu keluar daripada Mekah. Aku akan jadi orang yang pertama ikut kamu. Waraqah bin Nawfal kata macam tu. Kemudian, Waraqah bin Nawfal mati kerana tua. Mati kerana tua dan dia tak ada nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang tanya Nabi, kemudiannya orang tanya Nabi. Orang kata, Ya Rasulullah. Macam mana dengan Warakah bin Naufan? Orang tanya Nabi. Macam mana dengan Warakah bin Naufan? Satu orang yang mengiyakan apa yang kamu jumpa. Itu adalah Jibril. Agama yang kamu terima itu agama benar. Dan berjanji depan kamu. Kata dia akan bersama kamu. Sewaktu kamu susah. Apa hal dengan Warakah bin Naufan ni? Di syurga ataupun di neraka? Nabi SAW jawab apa? Nabi kata, aku biasa bermimpi. Dia kata, aku jumpa Waraqah bin Naufal. Dia datang jumpa aku. Dia memakai pakaian serba putih. Serba putih bermakna dia orang yang baik-baik. Kalau dia orang tidak baik, Nabi kata, pasti dia tidak jumpa aku dengan pakaian putih. Nabi jawab berdasarkan mimpi Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya ini yang kita ilmu takbir mimpi. Dia bukan takbir ikut suka, tetapi dia ada sanad kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Fa iza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfus 'an, yakrahu, an yatharihi fala kamarat wal yasta'iz billahi min sharriha fa inna halan tadurru Maka apabila melihat seseorang daripada kamu dalam mimpi akan sesuatu yang dibenci. Dan sesuatu yang ditakuti atau sebagainya. Maka hendaklah hembut dan ludah sedikit dengan mulut sebelah kiri. Daripada mu itu tiga kali. Itu dia. ni Nabi kata. Dan hendaklah berlindung dengan Allah daripada kejahatan mimpi syaitan itu seperti diucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri ma raaitu ah ha, boh baris tu tadi baca tak kena wa min syarri ma raaitu sebab pun disuruh nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat yang demikian itu kerana bahawasanya tidak memberi mudarat akan dia oleh mimpi syaitan itu insyaallah tu dia kata siapa yang mimpi mimpi tak baik Mimpi dia tak suka. Mimpi dia bawa kereta jatuh gaul. Mimpi dia bawa kereta langgang apa-apa, aksiden mati, pecah kepala dan sebagainya. Barang siapa yang mimpi jenis mimpi-mimpi yang tak baik ni? Nabi SAW kata bila jaga, mulai sebelah kiri tiga kali. Ataupun buat isyarat seperti ludah, sebelah kiri tiga kali. Kemudian baca A'uz bilahi mina Shaytanir rajim, wamin syari Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajim, wamin syari ma'raaitu dan daripada keburukan yang aku lihat tadi. Ha. Dan daripada keburukan yang aku lihat tadi. Tadi aku tengok dalam mimpi benda tu benda buruk minta berlindung daripada benda tu. Nabi SAW kata barang siapa buat macam tu maka tidak akan memberi mudarat kepada dia benda yang dia mimpi tadi. Benda yang dia mimpi itu tidak akan jadi kebenaran pada dia. Dia tulis di situ insya-Allah. Kata Ad-Dirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr dan Abi Sa'id dan Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik dan kata dia hadis ini hasan lagi sahih. Tajuh baru. Bab maja'a fi ta'biri ruya. Iaitu bab yang menyatakan hadis. Yang menerangkan. Bicara ta'bir mimpi. Ha, ini dia nak cerita tentang takdir mimpi. Ketahuilah lah Apabila seseorang daripada kamu ada bermimpi dengan mimpi baik. Ataupun mimpi tidak baik. Maka hendaklah tahan diri daripada menceritakannya pada orang yang tidak tahu takbirnya bila kita mimpi tak sah-sah kata mimpi cerita ke orang habis semua tak mah tahan mimpi baik ke mimpi tak baik ke kalau kita mimpi simpan ke kita dulu tak sah-sah duk beritahu ke sebarang orang kerana apabila diceritakan dia boleh jadi menurut dia seperti yang ditakbirkan oleh orang yang mendengarnya. Takut. sat lagi bila pi cerita, kau wah dengar tu tak hati kepala kau. Dia pula tolong pi takbir mimpi kita. Dia pi takbir lagu-lagu macam dia faham, kita pi turut lagu macam takbir dia. Lingkup dengan dengan dia dengan kita sekali. Jaga baik-baik ha? macam tu. Dan orang yang mendengar itu jika bukan dia ahli takbir mengagak-agak ya akan takbir dengan tidak tahu usul asalnya oh, tak mau macam kita pihak bangka dia dia bukan ahli dalam bidang takbir mimpi tapi dah bila wahab orang, orang tanya dia dia buat cakap pandai eh? dia cakap tu dia cakap agak-agak maka agak-agak membawa keburukan dia tak mau agak-agak tak mau begitu maka jadilah gugur orang itu di dalam takbirnya yang tidak betul itu kawan hak takbir tu pun berdosa pasal dia pergi bercakap benda dia tak tahu orang hak ikut dia jadi rosak kerana ikut cakap dia dengan kerana itu disuruh syarah sesiapa yang bermimpi jangan ceritakan melainkan pada orang yang cerdih ataupun kepada kekasih yang penyimpan rahsia dia kata mimpi kita ni Cerita biarlah satu Kepada orang yang faham Tentang takdir mimpi Ataupun yang kedua Kita cerita dekat orang yang kita percaya Dia boleh simpan rahsia kita Terus cerita dekat sebarang orang Cerita dekat orang yang kita rasa Kita yakin Dia boleh simpan rahsia kita Ataupun dia kata Cerita pada orang alim yang pandai dalam takbir mimpi. Ataupun orang alim. Tapi tak semua orang alim ugama pandai takbir mimpi. Demikian juga. Tak semua orang yang pandai takbir mimpi itu alim ugama. Tak mesti. Dia satu bidang lain. Dia satu bidang lain. Macam kita kata, tak mesti. Semua orang yang pandai pembaik khaita itu pandai pembaik motor. Oh, tak mesti. Seperti mana tak tak mesti semua orang yang pandai perbaik motor pandai perbaik kereta. Dia komen, dia faham dari segi minyak masuk ke karburetor keluar kok mana dia faham, tapi karburetor kereta dengan karburetor motor tak sama. Dia main pula hak fuel injection apa pula asal lagi dia pi buat pandai, lah kereta jadi motor betul-betul dah. Ha jadi dia tak boleh, dia tak boleh. Dia tak semua orang reti semua benda. Itu maksud dia. Jadi bak takbir mimpi ni pun nak cerita dia kata bagi kenal Nak cerita bagi kenal Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Kata dia an Abi Ruzain Al-Uqaili radhiyallahu anhu qaal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal mu'min juz'un min arba'ina juz min al nubuwwah. Diriwaya kepada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia Abi Ruzain Al-Quayimiyah Rabbil Allahu Anhu. Tlah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi orang yang mukmin itu satu juzuk daripada empat puluh juzuk daripada nubuah. Ia ni seolah-olahlah mimpi mukmin itu serupa dengan sedikit wahyu dan angin-anginnya kira-kira satu per empat puluh wahyu yang sebenar. Ia ni dia dah dah bahas. Tiga empat kali dah kita terus usah banyak ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wahya ala rijli thair malam yutahaddis biha fa idza yuhaddith biha taqata wa ahbisuhu qala wa la yuhaddith illa dan ia seolah-olah bergantung atas kaki burung yang ni, senang sangat berlakunya Sebagaimana yang ditakbirkan oleh siapa-siapa yang mentakbirkannya Mimpi ni senang berlaku dia nak ha? Mimpi ni cukup senang berlaku Ramai orang ha? Ada orang dia lagi dekat nak subuh lagi kuat mimpi Oh ni karut ha? Dia lagi dekat nak subuh Dia duduk main pukul 5 tu Mimpi lagi duduk main kuat 5 suku lagi kuat 5 setengah lagi kuat jaga dah Jaga dah tengok, eh dekat dah nak subuh ni Mimpi tak, tak, tak habis sambung sikit Nak bagi sambung lagi, mimpi dia. Karut, jaga-jaga pula tak maya subuh Enggan. Ha, Jadi mimpi ni dia kata senang semua maya dekat sapa-sapa pun -sapa Selama tiada diceritakan dengan dia sahaja Apabila tidak diceritakan dan tidak dikhabarkan pada sapa-sapa nescaya tidak berlaku apa-apa ha, Mimpi ni dia tidak bawa mubarak dekat kita tapi kalau kita mimpi, kita pergi cerita dekat orang, kemungkinan lepas tu jadi mubarak dekat kita. Contohnya apa? Kita mimpi, satu mimpi tak elok. Kita pergi cerita dekat satu orang yang tak tahu kepala ikan. Dia pula api hurai mimpi kita tu dengan huraian yang tak betul. Kita pula pergi pakai huraian tak betul dia ni. Maka akhirnya mimpi yang sepatutnya tak jadi apa kat kita, sudah jadi satu benda buruk bagi kita. Ah ha, ini, benda macam ni dia kata kena duduk jaga Maka jika diceritakan dia, gugurlah Yang ni berlakulah seperti yang ditakbirkan itu Ah ha. Kita mimpi tak elok Kita mimpi bawa kereta aksiden Patah kaki, patah tangan, patah apa Dia cerita dekat satu orang yang tak tahu tentang takbir mimpi Bila dia dengar-dengar dia kata, eh ambil baik dia dah. Aku ingat korang daripada tiga hari dia kata, hang-hang eksiden. Ha, dia pergi kata lebih betul kita. Dengan kerana mimpi satu dah kita susah hati. Yang kedua dia pula pergi kata butuh Kita jadi satu orang yang sangat susah hati. Bawa kereta dalam keadaan susah hati eksiden di semua. Dia boleh jadi, benar ni. Dia boleh jadi. Kemalangan ni tuan-tuan. Dia tak kedar Tuhan. Tetapi dia tak kedar yang mu'alak. Kita kena faham benda ni ya. Eh? Dalam bakqabak dan qadar. Dia ada mu'alaq, dia ada mugraq. Mu mugraq maksudnya benda yang Tuhan takdirkan tapi dia boleh berubah. Mugraq maksudnya benda yang Tuhan takdirkan tak ada siapa boleh berubah. Setakat ulama mengatakan yang kata mugraq ini ialah mati. Mati, semua orang mati. Tak ada siapa boleh digunakan khidmat siapa-siapa untuk nak bagi dia tak mati. Lain daripada mati, mu'alaq. Mu'alaq maksudnya Tuhan mengambil kira sebab musabab. Tuhan mengambil kira sebab musabab Dan seseorang itu Allah subhanahu wa ta'ala bagi ruang kepada dia untuk berusaha dan berikhtiar kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala turun serta dengan usaha dan ikhtiar dia maka dia berjaya apa yang dia hajat dia akan dapat dia begitu baik kata Ibnu kata Abi Rozain Al-Uqaili dan aku ingat rasa-rasa ada Nabi SAW alaihi bersabda ya dan jangan ceritakan mimpi itu melainkan kepada orang yang ada padanya akal Nabi pesan Mimpi tersaduk cerita. Melainkan kepada orang yang cerdik. Dan orang yang tajam fikiran. Kerana orang yang tajam fikiran dan berakal itu tidak merosakkan. Ha. Orang yang jenis cerdik, dia tak merosakkan. Bila orang-orang cerita kat dia ni ustaz, dia nak berita kat ustaz ni semalam saya mimpi lugu tu lugu ni. Saya mimpi kata saya ada uap kereta tiba-tiba gelongsok kereta jatuh daripada puncak bukit mana agak apa agak semua kalau orang cerdik bila dia dengar macam tu dia kata tersadu kisahlah mimpi ni ada macam-macam jenis setengahnya mimpi syaitan mimpi syaitan ni saja syaitan dia buat kacau benda ni semua tak betul tersadu fikir apa yang pasal dia minta kepada Tuhan minta Tuhan selamat kita dia jawab dulu dari segi psikologinya bila orang jawab dulu dia dengar dia rasa okey. Kalau pergi cerita kat kawan yang tumpui fikiran, yang tak tajam fikiran, yang tak cerdik ni pergi, dia kata abang, dia dah. ada awak mutu pun awak kata? Dia pergi tanya dulu. Kalau nanti saya tekor awak mutu, tekor awak kata, yang mimpi ni, si dia, waktu, waktu. dia tanya macam tu. Dia tanya buat serious tanya macam tu. Dia menakut-nakutkan kita. Sama. Jadi dia kata, pastikan. Kalau nak abang, kepada orang yang tajam fikiran. Dan khabarkan dan ceritakan kepada kekasih kerana kekasih dia khabarkannya baik ha, kalau nak cerita cerita dekat orang yang kita percaya dia kasih kat kita dia tak akan suka benda tak baik jadi kat kita begitu bersalahan orang yang bukan kekasih entahkan dia orang hasad maka ia takwil ikut secara hawa nafsunya maka jatuh orang yang ditakbirkan itu di dalamnya ha, nampak entah macam kita lah kalau nak tahu baik kita Tanya kawan. Kalau nak tahu buruk kita, tanya musuh. Siapa pun Siapa pun macam tu Bukan kata kita. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Alaihi SAW. Nabi ni manusia paling baik. Kalau nak tahu buruk, tanya musuh. Oh, Nabi Muhammad ni pecah belah. Jahat. Nabi Muhammad ni dia ni orang duk buat lama. Dah duk sembah tokong. Main-main dia duduk. Abang kata salah. Dia ni... Tak elok sajalah. Fasih apa? Fasih pergi musuh. Nak tahu baik Nabi? Tanya sahabat. Tanya Serina Abu Bakar As siddiq Nabi ni macam mana? Abu Bakar tak mau cakap banyak. Siapa nak kata kat Nabi, bonoh aku dulu. Tu dia. Beza kawan dengan musuh. Siapa pun macam tu. Demikian halnya dalam bak mimpi. Kalau sekiranya kita silap bercerita rahsia mimpi kita dekat musuh. Tak ada kebaikan. Melainkan dia akan bercakap benda yang mengosakkan kita. Kalau kita bercakap benda ni, mimpi kita ni kepada kawan, Pasti dia akan bercakap benda yang baik bagi kita. Tajuk baru dia kata, Bab, fi ta'wilir ya minha wa Bab pada menyatakan takbir mimpi. Dan barang yang disukai daripadanya dan barang yang dibenci akan dia. Ketahuilah sedaraku telah lalu beberapa hadis menerangkan mimpi itu ada beberapa macam dan di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis dengan kata dia an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salatun fa ar-ru'ya haqqin Wa ru'ya yuhaddithu biha ar-rajulu nafsah wa ru'ya tahzin minasyaitan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula mimpi ada tiga macam pertamanya mimpi yang sebenar-benar nama mimpi yang ada bagus takdirnya dan boleh dapat takwilnya keduanya mimpi yang dicakap-cakapkan dengan dia oleh laki-laki akan dirinya maka dinamakan dia dengan igau-igawat dan ketiganya mimpi keduka citaan syaibat iaitu melihat dalam mimpi itu barang yang terkejut hati dan takut dan sebagainya samalah macam tadi cuma dia bawa hadis lain. Maka inilah mimpi yang tidak disukai. Saga Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam, "Faman ra'a min kunna yakrah, falyaqum falyusalli." Apalahlah Nabi kata gitu. Maka bagang siapa melihat daripada sekalian kamu yang mimpi itu di dalam mimpinya barang yang dibencinya. Ha, ah siapa mimpi benda tak elok. Maka hendaklah bangun lalu sembahyang. Oh, Nabi Habak Al-Gutub Tadi Dia kata Siapa mimpi tak elok, Langis Muih belah jiri Tiga kali Ataupun Buat isyarat Macam ludah Tiga kali Lepas tu A'udzubillah Minasyaitanirrajim Wa min minsyari Ma ra'aitu Tadi Ni pula hadis Nabi SAW Kata Siapa mimpi Dengan satu mimpi Yang tak elok maka hendaklah dia yang mimpi dengan mimpi, mimpi tak elok tak elok ni fal dia kata bangkit bangkit, jangan duk, terus di sini bangkit, fal yus fali dulu dia kata dua rakan masalah, mimpi syaitan disuruh syarak bangkit semayang <coughs> kata Imam Nawawi sayogia bagi orang yang mimpi akan sebagai mimpi syaitan itu bahawa menghimpun dia akan barang yang dalam beberapa riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam yaitu takutnya dan mimpi barang yang datang duka cita maka hendaklah bangkit duduk dan hembus ke kiri serta ludah dan mengucap doa seperti dalam masalah tadi lani Imam Nawawi dia nak himpun semua hadis ada hadis kata bangkit, muih tiga kali ada hadis kata bangkit, ludah tiga kali ada hadis kata bangkit, muih tiga kali, baca doa ada hadis kata bangkit, semayang Imam Nawawi, dia kutip hadis-hadis yang banyak-banyak ni semua dia kutip, dia buat satu senarai apa patut kita buat bila kita mimpi, dengan satu mimpi yang tak elok so kata Imam Nawawi, apabila seseorang itu mimpi tak elok maka hendaklah bangkit duduk dan embuh ke kiri serta beludah, dan mengucap doa tadi bila mimpi, mimpi tak elok ya bangkit duduk dulu, apa cerita pun bangkit duduk katil katil tu dulu lepas tu beralih ke kiri embuh tiga kali buat isyarat macam ludah tiga kali lepas tu baca doa a'uzubillahiminasyaitanirrajim wa min syarih ma ra'aytu lepas tu dia kata supaya perginya syaitan itu daripadanya tujuan bila kita baca macam tu syaitan lari dia kata kemudian bangun berdiri pergi ambil ayat semayah dah lepas beralih buat isyarat ludah tiga kali baca doa bangkit pergi pancong ambil ayat semayah Kemudian sembahyang sunat dua rekaan. Lepas tu semayang pula sunat dua rekaan. Kemudian tidur. Dia kata di tempat lain daripada tempat tidur yang mimpi syaitan tadi. Pergi tidur sang lain pula. Kalau tidur dah tempat mimpi tak elok tadi ni bangkit. Pergi tidur di tepi tonggah di depok pula. Tidur sang tu mimpi lagi karun. Nga. Bangkit daripada tempat tidur tadi ni. Kalau tadi dia tidur dalam bilik bangkit pergi tidur di luar pula. Tauzah tidur dah di tempat Hak kita mimpi tak elok tadi Yang ni dia kata berkisar rupa tidur itu Beralih Tauzah duduk tempat Hak kita mimpi tak elok tadi Beralih Hak kita duduk buatlah Lepas mana Tauzah? Kita kalih batal je Tak bakil semayang apa pun tak eh? Mimpi pelik bangkit-bangkit Mimpi apa? Aduh Dukunya pun Kalih batal balik tu Tepuk bubuk-bubuk bu -bu, Duk tidur balik sekali lagi kan? Sebenarnya kadang-kadang Tuhan dia tak kedilkan mimpi-mimpi macam ni Tujuan nak suruh kita bangkit semayang sunat Yang tu yang betul Nak suruh kita bangkit semayang sunat Jadi bangkit ingat juga kita dekat Tuhan Bila lagi kita nak semayang sunat malam kan masa masa macam ni lah Bangkit semayang sunat Baik, dia kata tujuan dia apa? Bagi menolakkan mudarat mimpi syaitan itu. Ha? Bangkit, pergi. Buat benda-benda itu tadi semua dengan tujuan supaya kita boleh menolak mudarat syaitan tadi. Kata Abu Hurairah lagi. وَكَانَ يَقُلْ يُعْجِبُنِي الْقَيْدِ وَأَقْرَهُ الْغُلَّى وَالْقَيْدُ سَبَاتٌ فِي الدِّينِ dan adalah Nabi SAW bersabda ya. Perkenan akan daku, mimpikan senkelah di kaki. Nah, ini hak kita bincang bulan lepas lah. Nabi SAW kata, dia suka kalau sekiranya dia mimpi kaki kena ikan. Dan aku benci kan mimpi belenggu di leher. Nabi kata, aku tak suka mimpi tengkuk kena ikan. Kerana mimpi sengkelah, mimpi kena ikat kaki itu baik takdirnya. Iaitu tetap dalam agama dan kuat iman. Hmm, kita bincang dah bulan lepas. Kalau mimpi kaki kita kena ikat, lebih-lebih lagi kena ikat kaki dalam masjid. Maka itu satu petanda bahawa Tuhan nak jadikan kita ni manusia yang tetap ada jalan agama. Ha, Alhamdulillah. Tapi kalau mimpi tengkok kena ikat. Ha, ini mimpi tak elok. Ini mimpi tak elok. Tuan, tuan tengok dalam internet mereka hantar megambar, Gambar cerita bergaduh di Gujarat, India. Ha, takut tengok. Budak umur 3 tahun. Budak Islam umur 3 tahun. Dia bertangkap budak ni. Dia berikat tengkok dah bergantung di dahan pokok Tapi hmm? tu tembak bukan tembak kepala tembak tangan bagi budak budak tiga tahun budak tiga tahun dia kerti apa tak kerti buat jahat lagi tak ada dosa lagi tangkap eh? budak ni ikat tengkok bukan ikat gantung bagi mati tak ikat-ikat bagi longgak-longgak tu ikat bagi duk kelupok di dahan pokok tu daripada jauh tembak Tembak tangan bagi pecah, tembak kaki bagi putus. Dalam keadaan budak tu, duduk kelompok sakit tu, ambil petrol jurul, cucuk pergi menyala. Lepas tu mayat tu dah separuh rentung, jatuh di bawah tengok. Mayat budak umur 3 tahun, separuh rentung, tali tu ada ditengkuk lagi. Tuan-tuan ha? tengok ni orang Islam, satu dunia kena macam tu. Satu dunia kena macam tu. Ha? lah kita kenalah lah ni Minta tolong dekat Tuhan banyak-banyak Minta Tuhan lindung orang Islam Bukan kata kita sini, orang Islam di mana-mana Dalam dunia ni orang Islam baru ada satu per lima saja Tak ramai pun kita ni Satu per lima saja Satu per lima pula tu kena macam tu Merata dunia tu kena macam tu Nak tinggal berapa perberapa kita ni. Kan Jadi sampai masa dah, orang Islam kena tingkatkan tingkatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kalau ada orang Islam kena macam tu kita orang Islam hak ada di dunia angkat tangan minta Tuhan dengar doa kita. Tuhan dengar doa kita bukan Tuhan lindung kita saja, Tuhan lindung semua orang hak mengucap dua kalimah syahadah ni seluruh dunia. kesian tentang ha? ini yang berlaku dalam dunia hal ini kita kena ambil ingat sangat-sangat na. Ha? Baik, masalah dia kata. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Ha? Masalah apa tu? Masalah dia kata mimpikan sengkelah dan belenggu. Sesungguhnya tersebut adalah sepotong hadis dalam masalah itu, Nabi sukakan dirinya mimpi kena sengkelah. Kerana kena ikat kaki, yakni kena ikat di kaki dan benci dia akan belenggu. Kerana belenggu itu sifat mengazab orang jahat. Dan bersungguh-sungguh mengazabnya. Maka segala takdir, mimpi sengklo dan belenggu itu telah diterangkan pada juzuk yang lepas kita dah baca dahulu. Sambung hadis. Dia kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, "Wakana yaqool man raani, fa'inni anahu, fa'inhu laysa li Shaytan an yatmasalbi". Dan adalah Nabi saw bersabda ini. Siapa melihat aku dalam mimpinya, maka bahawasanya aku ia. Ini pun kita tak baca bulan lepas. Nabi kata, siapa mimpi jumpa Nabi, itu memang Nabi sumber. Begitu. Kerana bahawasanya syaitan, tiada ia berupa seperti rupa aku. Nabi kata. Ha? Kalau mimpi jumpa Nabi, memang Nabi. Cuma ulama' kuraih lebih lagi, dia kata, dengan syarat dengan syarat mimpi kita tu menepati seperti mana yang disifatkan nabi di dalam hadis-hadis nabi. Kalau mimpi kata jumpa nabi tapi menyalahi sifat yang ada disebut adalah hadis nabi Itu tak betul. Ha, mimpi jumpa nabi pelak-pelaknya tak tak tak tak betul. Ha, dia mesti apa yang kita mimpi tu menepati sifat kemuliaan nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Masalah syaitan tak boleh merupa serupa dengan nabi di dalam mimpi seseorang. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu taulah kita. Syaitan tidak boleh merupa dirinya seperti rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhpun syaitan itu boleh merupa sebarang rupa. Maka jika seseorang itu bermimpikan nabi Maka sebenarnya lah Nabi yang dimimpikannya itu, seperti yang diterangkan dahulu dalam masalah dalam juzuk yang ini. Kata Abu Hurairah lagi, "Wakana yaqool, la taqussur ruya illa ala alim aunaseh." Dan adalah Nabi saw bersabda ia, jangan ceritakan mimpi melainkan kepada orang alim. Ataupun kepada orang yang pintar akalnya. Ini pun diulang yang tadi juga. Masalah dia kata tak ambil mimpi. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu dapat kita satu pengajaran Nabi yang manehnya, yaitu siapa-siapa yang bermimpi. Janganlah lekai-lekai dicanangkan dan diceritakan kepada sebarang orang. Hmm. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam masalah yang dahulu itu. Kata ulama, sesungguhnya ta'bir mimpi itu bukannya ia ilmu besar. Ah, tu dia. Dia nak bahas itu. Ilmu ta'bir mimpi ni bukanlah ilmu hebat sangat. Nak banding dengan orang yang faham Quran, orang yang faham mimpi di cara bapak lah. Kan? Bukan kena berguru sampai tujuh, tujuh tahun. Kena pergi duduk atas gunung jeraim, makan berhenti. Tak sampai tujuh. Ilmu takbir mimpi ni dia kata sebenarnya ilmu biasa saja, bukanlah satu cabang ilmu yang terlalu besar. Dia kata, bahkan berhajat kepada orang yang cerdik dan pintar akal, tahu timbang menimbang, memadukan apa yang dilihat dalam mimpi itu dengan apa yang patut ditakbirnya. Cuma syarat dia orang yang nak faham ilmu takbir mimpi dia kena orang cerdik. Pasal apa? Pasal dia nak kena pandai. Dia nak kena pandai, nak timbang antara mimpi dengan hakikat sebenar. Dia kena orang cerdik. Maka tiadalah berhajat dia kepada alim dan banyak ilmu. Dia kata untuk nak cerdik ni, nak cerdik, nak pandai timbang ni, tak perlulah orang alim besar. Dan tidak perlulah dia satu orang yang banyak ilmu. Pengalaman. Kadang-kadang pengalaman contohnya ganjaka kena pengalaman. Orang tua, tua misalnya dia ada satu kelebihan. Dia orang kata berpengalaman. Berpengalaman. Ilmu agama tak banyak mana. Tetapi berdasarkan pengalaman yang ada kat dia, dia boleh cap kalau macam ni biasanya jadi macam ni. Dia tak perlu kepada dia ni orang tua ni tak perlu dia ni satu orang alim dalam agama. Tak perlulah orang tua ni satu orang yang ilmu hebat. Tak perlu. Tapi dia satu orang yang banyak pengalaman. Cukup. Untuk dia nak bagi pandangan berdasarkan kepada percaman. Dia, dia tengok lugu ni. Dia kata kalau lugu ni biasanya nak jadi lugu ni. Dia bukan tukang tenung. Dia bukan ahli ramal. Tetapi dia bercakap berdasarkan pengalaman Ada kata, baik-baiknya dia kata ni Kalau biswek duduk naik lebu ni, dia kata Dia tak jadi biswek ni, dia nak jadi percut Dia bukan perempuan Tapi Dengan umur dia ada 60 lebih, 70 lebih Duduk tengok orang kena biswek ni, tak tahu banyak mana dah Dia reti, dia tengok, dia kata Ni, ni nampak ni bukan nak jadi biswek ni Nak jadi percut ni, dia kata ni ni dia boleh naik mata tiga empat mata orang yang nak boleh cakap lagu tu tu, bukan gaduh ilmu banyak bukan gaduh pandai dalam bidang agama tak gaduh tapi sebab dia hidup dah lama dia dah tengok banyak ada benda lagu tu maka dia bercakap berdasarkan pengalaman dan kebanyakan cakap dia betul demikianlah halnya dengan ilmu takdir mimpi tak payah alim besar tak payah, tak Dia sekadar ada kecerdekan dalam diri dia, ada sikit pengetahuan tentang agama. Dan dia ada kecerdekan yang boleh membuat pertimbangan terhadap satu-satu benda. Kadang-kadang, dia boleh bagi satu takdir yang takdir itu tidak lari jauh daripada kebenaran. Begitu. Tetapi, orang yang alim itu lebih layak diminta takdir mimpi kepadanya. Walau bagaimanapun, orang yang alim ugama lebih layak. Berbanding dengan orang yang pengalaman saja Ugama tidak alim. Orang alim ugama lebih layak. Kerana orang yang bersuluh akalnya dengan ilmu dan tahu timbang-menimbang baik itu lebih suka kepada makhluk. Dia kata kerana biasanya manusia suka kepada orang yang ada ilmu. Kita tak mau orang cakap jenis tak, tak sandang ilmu. Kita tak mau, Biasanya kita nak pegang cakap dia. Sahabat kita balik Mekah pun. Dia kata jadi masalah di tempat melontar Di Mina. Ada satu jemaah haji. Bila sampai saja daripada Muzdalifah. Daripada Arafah main Muzdalifah. Muzdalifah sampai Mina. Bila sampai jadi Mina, Mula-mula sekali nak kena melontar Di Jamratul Akabah. Tujuh biji anak batu. Supaya bila dah melontar di Jamratul Akabah. Tujuh biji anak batu. Dia boleh bercukuh dan dia boleh tahallul awal. Tapi jemaah haji ni. Dia... Dia tu dengar cerita, kata melontak pagi 10 ni, melontak jam ratul akabat ni, susah. Orang ramai bertolak, jatuh, patah kaki, patah tangan, dia takut. Bila dia takut, dia upah. Dia bagi satu orang upah, tolong pergi melontak untuk aku. Tak apalah, orang tu pun pergi melontak kat dia, apa semua, sahlerah selesai, apa semua. Dia pun mencukau. Dia tak halus. Esok tu hari sebelah Nak melontak di ketiga-tiga jamrah pada hari sebelah Jamratul ula, wusta, Al-Qabah Tujuh, tujuh, tujuh Dia try pergi tengok dulu Dia pergi tengok kebetulan waktu dia pergi orang tak ada Oi. Dia kata, dia paduk kata susah Sangat melontak, kita tak ada orang pun jadi kawat dia dah upah dah suruh kawan tu buat semualah dia abad-abad meletak ni semua pakai nak upah je bila dia TV hari sebelah tengok-tengok orang tak ada ah ha, dia cancel dia kata tak payah aku buat niri ya? dia buat niri <coughs> tak apa-apa lah Mai pula satu orang saya jolok dia dia berkata kat dia eh dia berkata kemarin punya meletak siapa meletak dia kata tu aku upah. Wah kemarin nak upah hari ni Yang buat boleh bolehkah? Contoh lah Kalau mengaji habis ni memang senang Orang gempa sikit lah ya, dia Perbantuan kan balik eh Kan? Kawan ni main main dia kata Yang kemarin nak upah orang Yang hari ni nak buat scenari Kemarin upah hari ni Buat boleh bolehkah? Tanya Oh dia akan lah Dia tanya balik Awak tak boleh Dia kata <laughs> kau tu kata tak lah aku tak kata tak boleh aku tanya hang boleh tak eh dia kata tak tahu boleh tak boleh dia duduk jadi boleh tak boleh boleh tak boleh lagu tu tetapi hang dia kata dah cukuk dah kan hang dah juguk dah atu kalau tak boleh hang juguk kira lugu dah dah dia jadi denguduk serabut lagi hai jangan buat-buat pasal kopi berkah banyak kena lagu ni Aku luhumanalah bu munat cari di cari, cari mana jumpa satu ustaz. Ah, ni dia ustaz sudah. Cantik eh kata Tuhan ni hantar mai ustaz ni. Jom kita pi tanya dia. Sini tanya ustaz ni. Ustaz, keadaan dia macam ni. Saya ni dia kata kemarin hak melompat Jabalatul Aqabah 10 hari bulan ni saya ubah orang. Saya tak buat. Lepas tu dah selesai dia buat semua Saya pun cukup saya dah cahalul awal Hari ni hari sebelah saya main-main tengok Senang ayah melontak Jadi hari ni saya buat sendiri, ya? Ha Saya kemarin upah kemarin Okey ya Ustaz sah ke lah. Ucap dengan Ustaz ni sekali pula dah. Eh dia kata Oh kemarin upah no. ha, Dia lupa dulu Kalau so, ni kita tak kemarin upah lah Tapi hari ni saya buat sendiri kemari opang dah siapa dia kata dah ya? kemari saya dah dengar depa cerita kata ramai <coughs> saya bukan opak kuat jangan saya tak berani saya upahlah oh kemari upah tu apa dulu no? mai dulu wah ini boleh buat sendiri pula noh tak nak jawapan lagi Yang dia ni dia Dia nak nak jawapan lah Ni macam mana Ni tumpang dia ada ni di Mina lagi ni Kalau boleh Kalau betul ke tak betul Kalau tak betul kata tak betul Kalau tak betul ke, tak betul, ke, tak betul, ke tak betul, Nak buat legu mana Nak pergi betul Habang memang senang Tak lagi dan balik Dah apa susah Lah legu mana lalu, Siapa Dok fikir-fikir Saya ingat tak apa kot Dia kata Yang ustaz ni Saya ingat tak apa kot Tak apa ustaz ni no? Dia sengah pisat Saya ingat tak apa pun Dia kata Dah abang betul-betul tak apa kah? Boleh ke tak boleh ni Abang bagi Boleh ke tak boleh Sah ke tak sah Lebih mana Abang turis eh. Jangan Saya ingat tak apa pun Tapi macam saya ada abang-orang Saya kata, saya kata tak tak lalu ni Tak maulah lalu tu Kan Dia kata saya ingat tak apa pun Tapi macam saya ada abang-orang Kata-kata saya kata tak apa Tuan-tuan, kalau macam ni Minya cakap, kita boleh pegang kah? Ini ibadah haji. Ini ibadah haji ni. Kita nak mai ni pun jenuh ni nak boleh mai ke Mekah nak buat haji ni pun. Dah mai ni, masih ru'adah lagi di Mina ni. Kalau betih, abang betih. Kalau tak betih, abang tak betih. Kita nak benda ni putih, abang mutamat, abang senap. Dia pergi buat dulu tu. Nampak, Tuan-tuan? Air ni. Ini yang dikatakan ilmu ni cukup penting. Itu sebab dia kata tadi apa? Dia kata biasanya manusia ni suka kepada orang yang ada ilmu. Senang kita, bila kita tanya dia, dia habangkan kita. Boleh ke tak boleh? Kalau dia kata boleh, ni dia. Dia beritahu, Quran leguni, hadis kata leguni, leguni, leguni, leguni. Kalau dia kata tak boleh, ni dia. Quran kata leguni, hadis kata leguni, leguni, leguni, leguni. Tak puan hati juga. Dia ambil kitab, mai buka depan kita, am baca. Dia kata baca tengok ni hadis dia macam mana ulama' urat hadis ni. Kita baca, kita yakin. Kita nak pegang, kita nak buat amalan, kita nak berhujah dengan orang. Tengah malam pun orang panggil kita pi Pasal apa? Pasal kita yakin dengan ilmu yang dia bagi ke kita biasanya manusia dia kata di situ tadi kerana orang yang bersuluh akalnya dengan ilmu dan tahu timbang-menimbang baik itu lebih sukakan kepada makhluk maksudnya makhluk orang suka kepada orang yang mempunyai ilmu macam ni kita tak mau ikut-ikut-ikut yang akhirnya kita ikut dia dia tak mau bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan ni kita tak mau macam tu kita mau orang yang bertanggungjawab dan tanggungjawab itu berdasarkan ilmu. Kata At-Tirmizi, dia kata dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan Abi Bakrah dan Ummi Alaa dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Siti Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abi Musa al ashari dan Jabir bin Abdullah dan Abi Said Al-Khudri dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amru bin Al-As radiyallahu anhum ajma'in katanya ini hadis Hasan lagi sahih hadis yang menceritakan tentang mimpi ini ada tiga ada mimpi daripada Allah ada mimpi daripada syaitan dan ada mimpi daripada igau-igauan kemudian dia beritahu pula kalau siapa mimpi dengan mimpi yang tak elok maka bangkit dan buatlah apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam yang disebut oleh Imam An-Nawawi tadi mula-mula bangkit dia kena muiz belah kiri lepas tu buat isyarat ludah tiga kali lepas itu, baca doa auzubillahi minasyaitonir rajim wa min syarri ma raaitu lepas daripada kita baca doa itu, kita bangkit pi ambil ayat semayam Lepas kita bangkit ambil ayat semayang, kita semayang sunat doa rakaat. Lepas semayang sunat doa rakaat, dia kata tidur tempat lain. Jangan tidur tempat yang kita mimpi tadi. Itu adalah kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang tentang orang yang mimpi dengan mimpi yang tidak elok. Satu lagi tajuk pendek dia kata pak Filadiah yakzibu fi helmi. Ei coba yang menyatakan hadis yang membicarakan orang yang berbuat bohong dalam mimpinya. Ketahuilah sedang berbuat bohong itu haram pada tempat tempatnya di dalam jagoh. Ini kita dah bagi tahu. Kita dah baca hadis lain tu. Hadis yang menceritakan tentang dia ada beberapa pengecualian saja tentang bohong ini. Kan? Dia antaranya Dia kata dibolehkan berbohong Kalau sekiranya duduk dalam peperangan Itu boleh bohong Dalam perang Katalah Islam cuma ada 5 ribu orang Kita nak pergi dengan musuh Musuh ada 10 ribu orang Maka kita sebarkan satu cerita bohong Dengan harapan supaya cerita bohong itu sampai dekat musuh Kata kita ni ada 50 ribu orang itu dia panggil bohong Tetapi bohong dalam perang yang macam tu Dibenarkan oleh agama Kita lima ribu musuh sepuluh ribu Kita habang kata kita ada lima puluh ribu orang Dengan tujuan musuh bila dengar takut Bohong itu dibenarkan oleh Nabi SAW Yang kedua dia kata bohong dengan tujuan untuk Nak mendamaikan orang yang berkeliling Dua orang bergaduh berkelahi Kita ni pergi buat cerita Kita hebat ke kau ni kata hang yang hang duk marah sangat kat dia Bersama apa kemarin aku sembang dengan dia Dia punya duk puji hang dia kata hang bagus Hang biduk kata kat dia macam-macam Padahal kau tu tak puji kau ni pun Kau tu sumpah serana sampai perangkat Tapi kita mehebat kat dia Kata kawan tu puji hang dia tak kata apa Bukan hang aja lebih-lebih duk kata kat dia Kan Dia ni pun dengar-dengar lagi -dengar, tu dia slow esok pergi jumpa kawan-kawan kata kat dia, hang ni tak patut betul hang ni kemarin aku jumpa dengan dia dia duk sebut balik segala kebaikan yang habis tak buat kat dia kata. dia pun berasa cukup tak syok ni jadi hang ni kita pergi cakap dulu tu. cakap kita tu sebenarnya bohong tapi bohong dengan tujuan nak bagi berdamai dua orang yang bergadung Nabi kata boleh bohong yang macam tu sabit daripada hadis yang sahih Nabi kata boleh yang ketiga dia kata bohong pada suami-isteri yang bergadung suami isteri yang bergaduh. Kan ataupun suami bohong isteri, isteri bohong suami. Dengan tujuan nak bagi elok rumah tangga dia. Bang. Kan, laki ni sebenarnya menyampah kat bini dia tak kiralah. Tapi kata kat bini dia aku betuahlah dapat hang Ya <tik> kan? Padahal ya Allah dalam perut tak tahu nak abang. Tapi depan bini dia kata aku tu aku ni betuahlah dapat hang ni lah. Ha memanglah Yang ha, jaga aku Aku pun berasa Salah dengan yang ha, ni Ha Padahal Bini pun serupa Dia punya meluat kat lelaki dia ni Tak tahu nak abang dah Tapi tu abang dia kata Saya ni Alhamdulillah lah Tuhan tak kata Tapi jadi bini abang dia ya, tak Kalau jadi bini orang lain Tak tahu lah lalu mana Padahal lah perut dia kata tak guna dia boleh lagi berjadi dia kata kan bercakap bohong depan lelaki tu bohong dengan tujuan dengan tujuan supaya lelaki nampak kata dia sayang dekat lelaki dengan tujuan bini nampak supaya dengan tujuan bini nampak lelaki sayang kat dia itu dibenarkan oleh agama baik yang ni dia nak beritahu ke kita bohong tentang mimpi fil lazi yakzibu fi hilmih iaitu membicarakan tentang orang yang buat bohong dalam mimpinya Ketahui lah saudaraku. Berbuat bohong itu haram dia pada tempat-tempatnya dalam jaga. Adapun di dalam soal mimpi akan Nabi. Maka tiada siapa boleh berbuat bohong sekali kan. Oh, tak boleh. Saja-saja bila bohong orang kata dia mimpi jumpa Nabi. Tak boleh. Saja. Biasanya orang buat cerita dia mimpi jumpa Nabi ni tujuan apa? Biasanya tujuan apa? Ha, dia nak supaya orang orang pandang dia ni baguslah kan? dia orang baik baiklah dengan kerana tu dia mimpi jumpa nabi kalau dia bohong dengan tujuan macam tu cukup tak elok hmm? cukup tak elok maka siapa berbuat bohong nescaya berbuat dosa besar dia dia dahlah kau kata saya alhamdulillahlah setakat ni tujuh kali dah mimpi jumpa nabi oh jangan jangan jangan jangan dosa besar degree bukan dosa kecil dosa besar Maka tidaklah boleh seseorang yang tidak bermimpi melihat Nabi Dikatakan dia mimpi melihat Nabi Ah, ha, tak mahu Tak mahu tak mahu ha? Bidu hadap saya ni kalau saya teringat aje nak jumpa Nabi Nabi yang cimai jumpa saya dalam mimpi Amboi oh, Dia pula boleh panggil Nabi nak jumpa dia bila-bila masa Ini melampau Tak boleh macam tu dan dibuat-buat bohong pada menghabarkan rupa Nabi yang direka-rekanya ha, bila dah ceritakan orang kata mimpi jumpa Nabi orang tanya dia ha, nampak Nabi dalam mimpi itu nampak macam mana ha, dia merepek eh? oh Nabi Mai sekali itu pakai jubah putih dia kata Nabi Mai sekali itu pakai jubah dia jubak macam-macam Oh nabi pakai serba negutulguni nabi bubo nabi janggut macam tu macam tu. dia mereka sebenarnya walhal dia tak mimpi pun dia mereka saja cerita tu dia bohong kata dia mimpi jumpa nabi ini dosa besar dia kata katanya telah dilihatnya dalam mimpi itu dia mengaku kata dia tengok semua benar ni dalam mimpi dia. walhal dia bohong dia berdosas besar Bermula dalil yang menunjukkan atas dosa besar itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Anas bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Qal: Man kazaba fi hulmihi kulli fa yawm al-qiyamah aqda sya'irah. Diriwayatkan daripada saudara sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi menantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Baginda Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajah Daripada Nabi SAW bersabda ia Barang siapa buat bohong pada mimpi Nabi Seperti dikatanya Aku lihat dalam mimpiku Nabi Muhammad itu begian-begian Ataupun lainnya Nascaya diberati akan dia pada hari kiamat Menyimpul sebiji syair Padahalnya tidak tersimpulkan dia Iaitu Kinayah Kinayah maksudnya satu kiasan Daripada berkekalan azab itu beberapa lama Orang yang buat cerita bohong macam tu Nabi SAW kata Dia akan dibiarkan Allah kekai di dalam azab Satu tempoh masa yang lama Begitu Kerana tiada beradat boleh siapa menyimpul sebiji gandum atau sebiji syair atau sebiji padi maksudnya nabi pi sebut nabi kata kul li fa syairah itu nabi guna kiasan nah habaq kata orang yang pidok bohong orang kata dia mimpi jumpa nabi dia akan diazab oleh Allah dalam neraka dengan azab untuk satu tempoh masa yang cukup lama mustahil dia boleh keluar daripada azab itu dalam masa yang se se se sekejap. Nabi SAW, alaihi wasallam macam tu. Kata At-Tirmizi dan pada kitab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Abi Hurairah dan Abi Syuraih dan Abi Wailah radhiyallahu anhum katanya ini hadis hasan. Wallahu a'lam. Sebab ini kita masuk bab ma jaya firru'i nabi sallallahu alaihi wasallam al-labana walqamin lepai ni dia nak cerita nabi mimpi pula nabi mimpi yang berkaitan dengan susu yang ni pun ada macam dia cerita datang mimpi susu ni saja macam macam susu tu ada kan mimpi susu unta makna lain mimpi susu lembu makna lain mimpi susu kambing biri-biri makna lain mimpi susu singa makna lain Mimpi yang berkaitan dengan susu saja dia punya tansiran, mimpi dia pun macam-macam. Lepas tu, mimpi tentang Al-Qamis, tentang baju pula. Mimpi kalau pakai baju singkat, ada makna lain. Mimpi pakai baju pareh, pareh dada, pareh pusat, pareh paha, pareh lutut, pareh buku lali, melerai atas tanah. Tiap-tiap baju, tiap-tiap singkat dia tu, tiap-tiap tu, tiap-tiap satu, tiap-tiap satu makna warna baju pula satu warna satu makna sabit daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah dipanjangkan ummu bin akan tengok bagaimana takbir dia wallahualam subhanallah رب العالمين في الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وحب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا على وجهه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاي خاتم المرسلين اللهم فقِهنا في الدين وعلمنا التأويل وحذنا صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الدباء وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وارزقنا جِتِنَابًا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرق معصومة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم